Але настрій у мене поліпшився, тому що я побачила чарівний світлотти. Скільки поверхів, скільки розпродажів чудово! Втім, місцева цінова політика мене не втішила. Але насправді я цим не переймалася. Хай на мені ще трохи заробить, сука, Мері Лінда, розповідаючи Майкові, що дівчата, що витрачають стільки грошей на ідіотські речі, не варті уваги такого класного фахівця з питань тероризму. «Щоб тобі дієтична кола, – люба моя Меріліндо, влучила у виправлений хірургами ніс через сформованого ними ж рота, а знежирений майонез із нехлібленого бургера потрапив у залінзовані очі?» Я помітила перегорталку з листівками ручної роботи. На цупкий папір наклеєне засушене листя, квіти, солома. Цікаві комбінації, гармонійні кольори. Якби наша вчителька праці бачила, скільки може коштувати така примітивна аплікація, вона від заздрощів до чужої підприємливості порвала б власноруч скроєний фартушок. Я вирішила купити кілька симпатичних листівок, послати своєму малому та вчительці. Може, це їй допоможе зрозуміти, яким вправним малим бізнесом можна себе потішити. Хоча порівняно з американцями, ця ідея продавати листівки, прикрашені засушеними рослинами, комариний апчхик – От в Америці примудряються за три долари один пакетик, а якщо купуєш два, то за п'ять, продавати звичайне осіннє листя. Червоне, жовте, переважно кленове. Листочки акуратно вкладені і запаяні в целофанову плівку з яскравим ярличком і назвою щось на кшталт «барви осені». І трапляються люди, які це купують. Незбагненне, як на мене, дивацтво, якщо не сказати пришелепкуватість. Виробляють цей витвір, звісно, китайці. Але китайці виробляють геть усе. Вони просто не можуть зупинитися. Спочатку вони почали із швидкістю кроликів плодитися. Але згодом, коли за другу дитину вони мали сплачувати рідному урядові 50 тисяч доларів, схаменулися і вирішили, чого це ми маємо платити. Хай нам платять інші уряди, а вже ж, що не за дітлахів, а за інші вироблені нами речі. І завалили своїми виробами увесь світ. Нам усім доведеться пожинати плоди їхньої активності, от побачити. Звісно, що покупкою листівок я не обмежилася. По-перше, я дала собі волю і купила три шикарні брючні костюми з традиційних, з неодмінною трохи блискучою ниткою тканин, настільки насичених кольорів, які тільки можна зустріти в природі. Простого жакетика, судячи з цінини простого корейського модельєра, дві сукні європейських модельєрів, щоб вони на мене не образилися за зраду, і вишукану білизну. Білизни я купила, як народ солдатів. Ще мені сподобалася одна спідниця, але щось мене утримувало від покупки, тому я сказала спідниці, що я не прощаюся, трохи подумаю, і ми неодмінно зустрінемося найближчими днями. А ще я придбала собі жіночий ханбок. Це мені сказали, що воно називається ханбок, якщо я добре розчула. Корейське кімоно. Воно складається із спідниці, якою можна кілька разів обгорнутися. Це називається чхіма, насиченого червоного кольору, та короткої блузи, що має назву чогорі. Вона теж червона, але спокійнішого відтінку. Різні червоні кольори, наче чхіма, посміхається. А чогорі? Стриманіше. Гарний виявився магазин. Хоча коли дивишся на корейських жінок, то починаєш думати, що в корейських магазинах ти зможеш купити лише щось подібне на лантухи. Уніформу для парашутистів чи щось подібне. Це все, мабуть, через те, що я бачу домогосподарок, до того ж з невеликим родинним доходом. А от в офісах та ресторанах мають жити феї і я з ними неодмінно зустрінуся. Маю ж я перед кимось пофармазонити ексклюзивними костюмами. Ці ж одягнуті в лантухи качки ніколи мене не зрозуміють. У традиційній корейській кав'ярні я присіла на циновку, отримала запашний чай та кнедлики, специфічні солодкі, але насправді непогані. Потім я замовила щось помаранчеве, обожнюю цей колір, колір новорічних мандаринів мого дитинства. На вигляд воно було як овоч або як фрукт. На смак. Важко відповісти. Сподіваюся, що воно не було екзотичною комахою. Сподіваюся, що сучасні мічуріни не придумали таких солодких на смак комашок. Майк такого ніколи б в житті не замовив. Коли Майк бачить у меню щось таке, невідомо що чого зроблено, він замовляє стейк або курячі крильця в соусі. Це рідкісна занудність. Проте, з другого боку, він ніколи не страждає від шлункових недуг чи проблем із травленням. «Ага, Майк, це я. Уяви собі, а ти що, телефонуєш на інший номер, що так дивуєшся? Що робила?» «Так, ходила містом. Ні, роботи я не шукала, не можу поки дійти з собою згоди. Чим би це зайнятися? А як твій суд?» «О, я захоплююся твоїм умінням затягувати процеси». Я п'ю сік алоє з бляшанки, це дуже смачне питво. Я повідомляю Майкові, що завтра в мене культурна програма. Я йду на концерт голих корейських дівок, котрі лупцюють у барабани. Я це бачила на афіші. Крихітні кореянки із зібраним у високі хвости волоссям та в чорних маленьких бікіні, судячи з виразу їхніх облич, що сили луплять по барабанах, за вбіршки з бочку, яка стоїть у нас на дачі, куди заливається вода для полибу городу в тридцять соток. Я співаю йому пісню «Барабан билплох, барабанщик лох». Звісно, що він не розуміє, бо ж народився не в СРСР. Він просить, щоб я перестала говорити українською. Майк сказав мені, що його дивує моя здатність так нахабно нехтувати часом. «А ти не хотіла б повчити корейську?» Чесно кажучи, в мій мозок, збагачений шопінговими враженнями, така думка не застрибувала. Майк починає щось нудити про це. Добре, я обіцяю йому, що знайду центр, де мене швидко, як манекенець, роздягатися та знову вдягатися, а потім знову роздягатися, а потім уже знову дягатися, а потім... сорі, захопилася. Навчать корейської. Майк задоволений. Каже, що він сумує за своєю маленькою міс, каламбурить. I miss you, my little miss.